bimulsotan banatuak dira dirlaguntzak lehen talan milun bat bostehun eta bejogeita hamar mila euro partekatuko zaizki bederatzie eragile nagusier bi mila haasetikunrat deer hemendatzakkoote Euskal Aziak eta bertsuladiak lagunak elka arteeri salbu jazko sama ukanen dute hauek aurten. Haikak du hemendio azkarjena ukanen lauta hogeita lahau euro gehiagorekin udalekuk hogeita hamalhau mila gehiago xa eta Euskal ijati hauek hogeita boste mila gehiago Euskal Eddabideak eri ere euro emanen zaiz Ikazbik 5.000 euro gehiago eskuratuko du eta biga baiek 2.000 euro gehiago. Aste hartuntatik, beinat agabit da Euskararen erakunde publikoko buru berria, hau da ere Euskal Elkaruko lehenakari ordea, priseski, instituzio berri hori esker direla diruz gehiago laguntzen ahal elkarte eta eragileak azpi du beinat agabitek. Eskual elkargoari esker, behaz, diru zama elementatu da, behaz, ergartzen da, eta uh, elkarteak uh, gehiola, la lanun diatira, eh, eta behar ezkoa da, behaz, uh, maluruski, maluruski uh, diruak em, emaiten du behaz, gako bat, eta guai uh, hartio, uh, eskual elkargoari uh, ez baitzen uh, likian, uh, diru, uh, feen, dirua galdeinez uh, erri guztietan, bakotxaitan, Elginin lortuko holako diru zama, behaz uh, hortan ahagegi da, behaz uh, norbaitek balima zindudabat, zerrek errek karriko din, jadanik gertzen da, seinale azkar bat. Bi hitzede bigarren multsuaz berrogoita Amabi eragilek Hirotenoita Amabi proiektua orkesto dituzte, irueuntalautanoi mila euro banatuak izanen zaizkie, Bernaret Zule, epeko zuzendariak hitza hartu du, Euskararen erabilpenaren bultzatzeko, hizkuntza politikaz gain, dispozitibo ahuntetan indahak izagi behar direla ere ejandu, agusatzeko edo eskolaz kanpoko jardu eretan bezala, Euskara eguneroko bizian sartzeko gixan. Hildo beretik joanez mintzatuda miren dobaran, Eusko Jagolaritzako hizkuntza politika politikazailburua, ejandu ikerketa bat bururatzen ari zela Eusko Jagolaritza, Euskararen erabilpenaren akulatzeko geroari buruz.